أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعذب المنافقين والمنافقات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ وَنَّ السَّوْمِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْمِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَانْعَاتْ مَصِيرًا دامخ کی سرات دا اللہ جل جلال ہو و يعذب المنافقين والمنافقات دا مخ کې سره تړلې مسله دا چې الله جل جلاله مؤمنان او تاسكون او تمنیت ورکو دا غي ایمان اغل راسخ کو مضبوطي کو والله تهسلیم د خپل لهکر ورکله نو بیا د هغې الله ووجي به لومب وجه دغې خبرو دا چې الله مومن جنت ته دا داخل کې مومن سړی او مومنهځه او دوی موج الله به نهوي چې ی عناندې بل منافقی نهل منافات <تصفح> اللهذا بر کې منافکانو سلووت او منافکانو خصو د منافق د مکه کینو مکه کې یا مسلمان یا مشرکو د یو درې مدل مدینه کې پیدا شو چې هغه یې مزړه کې کفر ساتو کاپیرانو ته تاسو سره یو او پجب به باندې وی لا اله الا الله وی جماعت ته برات لبم شبږي پجب به کليمه وی نو کاږي بجنګو ګټ نه دی به مو هتاو سره یو کومو مسلمانانو سره صحیح جنګ کوله تاسو منو ګټ نه نو اغیی نو بیم او چې مسلمانانو باو گٹو نو نو بیل سلام ہو بزاہر تک تک کلمہ بیلیوان نو نو بیل سلاة و سلام وم داغی خیال ساتو مشوراکی ممکن استو جو مات تب امرات لو جنگ لب امت لو نو دوالو تربتو ڈالا نو چونکه صرف پجب کلمہ خو ایمان دی نو دا خلک او دا ټولو کې با اور لاندې انلان دیدہ خلقی ها ان المنافقین ها د درکل سپلی من النار الله پر دا په دور پهغ لاندې نه طبق کې دکه دوکه ده کوشې چې الله ته دو کارور کله ته دو کار کولی نهشي خبر د انالله او د دوی دله سبه زیات نقصان کې د د او دوی کو کې ظاهر کې الله سره اوله من د دو کوشش کوش کوو الله پری چې ذا وور کېله د کم منافو خلکو نه دجیې مسلمانانو ته والمنافقات والمنافق خزم وی خان خزم داسوی چې پجبې به کلمې خو ځړکی کفر او والمنافقات او کافران او خزو دا والمشرکین او مشرکان او سړو دا ایمان الله دغه مضبوط ک الله سره لخرې چیز الله عذاب ور کی مشرکان او سړو نو مشرک هغه بالله منو مشرک د شریکون کینه د الله سره به شریک او د د زمون حاجتونه سره لګنن سبا چې بازی قبرونو تناستی داگی دا, دا کیدی دا کبرن تواب کوي ار جہاجت میه قبر کانی بزان باندې مگی کته سی سی دو داو دوگی ولدا دا خدای نه زول جه زمو حاجت نو سر کی نو بس چه خدای سره په هغه صفاتو کی شریک ک کم د خدای سره خاص د عبادت طریقې دا غل فر زب اوکړه انو بس ایمان لړو حدیث کی راځي صحیح حدیث یو سړی مچ د لاس حریز مفهوم نه اصل دی موبایل کې راولسمه د کتاب نصیر تک نو یو دوه کسان لړ یو ک빌ي دی بوته نو هغه خوتهیزو بوته دغه نکوم خپلتاه هغه شروع او دیبل دیست شي او کده بوته پر شکر تاو ک تقرب او قسن نزدیکتو کا سناڅه وکړه بده بارے جوز دل دراغلې د د خواده سناسه تقرب هغه به د دې بود حاصله ک هیڅ هم نه نغته داسې دا کارو کا چې کم سکم سناسه تقرب کار دې لک تقرب وکه وګه نشي په هغه باندې تقرب کو نهرو دیو مچ تکر کو مچ قبرنه تا کنه یو مچ صدقه د بود ده پرا او د بود پرې نظر ندې د بودد پاره مش تکروبه او نظر وکړه نو داګه د دا وجنا چونکی ایمان خراب شو او داګه د دا مچ د وجنا هغه جهنم تلاله نو د دې وجنا د شرک هغه الله سر شریک جوړل د الله جل جلاله د ذات سره سشي شریکول هغه په ذات کې شریک کی لکه څنګه د الله جل جلاله په ذات کې شراکت کوي لکهی سال اسلام ته خدای وای انه دم مشرک دی کا الله سره صفت کیم سوک شریږي کی. دا الله سره صفت کی شراکت داله چې لکه د الله په کان مې کون باندې علم دی یو څلیداس علم پیغمبر لور کی نلالو ایمانی چپس یا مثلا تواب دا د الله جل جلاله پر خاص عبادت نه یو څلیدو لګې دو اغا بودت توافر کئی نظر و نیاز و قربانی اغا الله اللہ دا پارا او یو سڑی او لگی دا اغا دا بودت پارا کئی سره پدی سرده مشرکی او اغا حدیث اغا داده نبیل سلاة و سلام پرمائی داده رو می چې چه جنت تا او سڑی پا مچ کی داخل شده مچ دا وجن او بل سڑی دمچ دوجه نه جهانم تللو. صحابه وطه وکی فضالی که یا رسول الله نبیل السلام وطه و پر مل مر رجولانی علا لهم سنمون لا یجوز هو حد حت حد تا یقره و لهو یو بوت یو قوم یو بوتو داغه ده پاره بده سن نظر و نیاز که ورنه پاغ علاقه بنشو تیرده. نو دید والا تیردل نو کبیلیوالا وطه وی چه بوت تسن اسه تکرو بکنه. څنځه ته دې لحاظو کې د دې خیالو ساته هغه سه بایو بیمه سره وي شې نشته هغه یو ته ګره بوت ته او د جداد ته شو دا مې د پارځه بکو خبر ځانته نه حسین هسه پکې د غسیب نه تیری نو هغه هغه میچ د بوت د تکرب د نظر کو ناغه لاره پر الله الله غور داخل کړي علی سلام پر او ده بل تاوی سشیو اوکا ده بود ده پارا اغوی زخو ده اللہ نالاوه بل سشیو نکو نظر نیاز ده الله د ده عبادت حق ده او ده با ده اللہ ده کولی شي زخو ده سینو کو اغوی رولا د ده سرین سٹ کٹ کو او مڑی کو اللہ جنت داخل کو خبر ده انترالا ده احمد بن حنبل روایت ده رحمت الله تعالی علیه نو مشرقي دي ته وي شرك بلاتريقي دي په امت کې ډېر راجي دي راجي دي خصوصا کې او خصوصا هغه بشيغانو کې او په جاهل مليانو کې او په جاهل عوامو کې دا بيډي غرکول دي د امت خبر ځان ته الله اته شرم خوا کې دا که پردل دسني کې ډېر شركي اعمال کې دي وان نخلخلاشي دي نکا نخلاش نو بار هل الله سره شریک ذات کې یا صفات کې یا چې کوم د عبادت طریقې د الله دی هغه کې الله سره شریکول چې نظر او ده د قرباني دا د توب طریقې را ده سجده ادا د حق بل چل ورکول لا شرک دې نبوتانو اغي ببوتانو لا ورکو کبوت لا ورکې کار چل ورکې اور دا دل د زمينه چې هم کبوت ورکې نو سړی مشرک کی که خبر لورکه او مشرقي خبر ده نا كه پرسه بلور كه د خدای چکم ده عبادت تريكي ديو مشرقي قران كه بس بیا خبر وږي قران كه دي باره کېстаў ايو مسلمان شو نبي السلام ته يا رسول الله الله پرماي اور باب من دون الله چې دي خپل پیران د خدای نه له خدای نه نيزل مونږ خو دي خدای نه نيويلي مونږ خو خپل پیران ته خدای نه کې دي شو نبی علیہ سلام ته وی چې کوم د خدای صفت دي چې دا شی حلال و دا تاسو تا دی پیران دا حلال او دا حرام نه تاسو ته چې بې خپل پیرانو وی چې دا شی حلال دی او دا حرام نه تاسو بحلال او حرام ګڼه باندې غو او نبی علیہ او تحریم د خدای صفت ته ک نوخه خدای صفت دی ولور ک نو خدای سره د خپل صفت کې شریک کو مشرک نور ځخ خونی خبره او صحیح عبادت نظر و نیس د خدای حق د نشتی اوس کبر لوري د نظرانه نو خود اخده ده پارج کمشه پا کارو اخده ده زان ده پارج روا کده و وقت غیر الله تورگه نو اللہ دی با بوتانو دور نظر و نیاز بیکاو او داغی نبای کری ساتلی داغی نبای شباعتا کری داغی ده دا پارا حلال و حرام ده بوتانو ده دا ټول دا داغی ده دا پارا غلط قوانین ایجاد کری نو اللہ پرمایی چه اللہ عذابور کده و مشرکانو سلوتا و مشرکانو خضو دا اذانین چې دې ګمان کوون کيدي الله تعالی باندې ناکار ګمان كيل چې الله باندې پیغمبر مزدی په وردا سړې ختم بشي ابتر سړې د اولاد نشته خبره به ختم شي خبره ده ترال ان نشانه که هول ابتر ابتر د شت نسل او اودې الله مدد نه کوي بس حادثه به پیراشي نو خبره به ختم شي الله فرمایي ها عليهم دائره السوء لو ادیب چکر د مصیبت با دی بانی پدی چکر د مصیبت د اب د پدی باندې چکر وای پدی باندې چې مصیبت ناکر مصیبتونه را تاوی په دنیا کې <تصفح> اوغس یو <وشو> عام آو منافقان ومل الله رکلو عام منافقان خزم الله رکلو عام مشرکان ومل الله روګګړې فجنګونو کې م الله تعالی تباکو زغسم الله تباکو و وحول ختم شو نو دنیا کې په غيبان نه چکر وو مصیبتونو واعذ به الله عليهم او قیامت کې به الله غو سي په غيبان نه ولعنهم الله بل دي لري رحمتنا وعد لهما لات يركد دي د جهنم جهنم الله دې وساتي دنیا نه و رسنه دي یو پاویا چند سیواله حدیث پاک کی رازی نو مسلم روایت ده تا چې ډبل کې بیا ډبل کې د لږ ګرمۍ او هیټ ورکه مداکمه حتراسي وسعت مسیر او سن اکارو د جهنم مسیر په اعتبار ورتلو ول ولله جنود السماوات ولارض ولله د الله لپاره جنود السماوات لخر د اسمانونو دی ولارض دی نبی علیہ السلام دب کر سلح اوکلا اللہ بار باردان ازل کے صحابہ و زیند دارانشی کے کم زوری دیکھیں حکمت و مسلحت و اللہ مخیم و لیلہ جنود السماوات والد یوز المخ کی تیر شک دا اللہ دا پار دیل اخریم پدی صورت کے لگ مخ کے لرشیں سبق کے دا آخریت نمخ کے خوالت و سر اللہ بل لپس بیلو وکان اللہ علی من حکیمان او اوجنت وسر الله جدا الفاس پر لمنولکل عزیز حکیم ال الله پر مله الله د پر اخکر د زم کو لسمانو نې نزين ترتل چې دغه ټایم کی استعمالول په کار دي نه د حرم نه منګمنه کوي الله پر مله ال د ګی الله پر مله او علیم حکیم لا علم او اځ خپل لهکر الله تعالی استعماله مو کور گئی حکمت سره الله د خپل لهکر نه کارلی دا سېک د مینور واجی خبر دی تعالګا جمږ استا صبر الله صبر الله الصبار دی مونږه تاسو له وکړه اخري لمډبر کوم خدای بچی تباہ کیه اوله ډبر خبر ځانته الله دا سکانونهونه دی او حکمت سره ولته الله پر مې لخرشت دی الله د زمږ کې او د اسمانو دی خونه الله علم سره داګه استعمال کی حکمت سره الله تعالی په چا باندې مسلط کی او دل تعالی تعالی سره اوپر مې دوباره غلفظه راړو دل ته اوپر مې عزیز حکیم دانه ده چې د الله لهکرې مغلوبه کیه د الله لهکرې مغلوبه کېدو ول نه دي چې کله الله خپل حکمت سره واجی نو ابي غالب لهکرې خبر ده د الله غالب ده غلبي والے بیا هر شي پنا کېږي خبر ده د الله لهکرې کالا جل جلالو يوي پرشت ته حکم کیو کی چې غوي په کائنات باندې خبر ده د يو ازرائيل عليه السلام نش پهلې بو دې ټول کائنات بپانا کی او پيوش پيلسر به بياس کې وجود تا دا, دا الله دل لخر يو پوکي دي خبر نه تا لګا دا الله دل لخر يو پوکي دي الله دل لخر ضرورت نشته خودي د الله سره لخري الله قدر مننه په جن دل خبر نه تا لګا کاش چې الله دې مسلمانانو ته دا اللہ جلل جلال, و جلال و ذات معرفت نصیب کی صابر دیندال احیث سمننی و اللہ دا خپل معرفت مونگ دا نصیب کی آداغ دا صفات و آداغ دا پیجند و قدر دی اللہ تعالی زمانگا زل کی راولی دیل وی قدر دیل حدیث پاک کی راجی و انسان پیدا شیر طول اومر پسیج دا باندی دیر کی نو لحق کرو پدا غرز باندی بدام حقی روگنی چه ما دا اللہ جلل جلال ہو چ کومزاد ته دارو حق ما ادا کړنه خبر جان درا جی وک ان الله عزازا حکیمه دی الله تعالی غالبه او حکمت والا <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> و يعذب او دي لپاره جزاب ور کی منافقانو شلوتا وال منافقات او منافقات او خو ته مشرقی او مشرقانو سلو ته مشرقات او مشرقات او خصو ته دوان نه چېکومان کوون کدي باللهبالله با تعالله باندې غ نه سوناکارهکومان چېله پرې پ غممر د نه کې مومنان د نهکیې الله دائرہ تس سوه چکرنا کارا چکر د مسیبتنو تلل را تلل دا مسیبتنو واضب اللہو سبی اللہ تعالیٰ پدی باندی واضب اللہو علیہم وصد اللہ تعالیٰ دا علیہم پدی باندی ولانا اوم اللہ دیل رکڑی دی رحمت پلنا واضب اللہم اللہ تعالیٰ تیار کڑی دی دا پارا جہنم جہنمو وَا سَا تَنَا كَر دِ دَ چَ ا نَ مَ سِ رَ ا پَ ا ا تِ بَ ا ر دَ زَ ا دَ و ر دَ لُو وَ لِلَّهِ يُ خَ ا ص دَ ا لَّه تَعَالَى لَ پَ رَ نَ بَ ل چَ ا لَ پَ رَ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَ خَ رُ نَ الْأَسْمَاءُ نُ اللَّهُ تَعَالَى عَزِيزًا غَالِبًا اللهم هدینا و هدیبینا و جعلنا سبب اللی من احتداء اللهم زیین ناوی زینت الیمان و جعلنا حدت و مهدی اللهم کسید آفت فراد را نصیب کی اللهم خیر و برکت را نصیب کی اللهم جعلنا مرتخل للخیر و معلاکل للشر اللهم خیر دروازی و برزید شر بندون کیو کرز اللهم جاہدین و بلدان مسلمانان حرزا کی مغلوب دی اللهم عالی بک اللهم کریم حدود زمین رزی شمال رزا نصیب کی اللهم زیدہ بنیاد یا الله کریم خدای دې خپل مدرسې آباد کړه څومره مسلمانانو مرکز دي مساجد دي مدارس دي محفوظي کړه یا الله دې زانه راځي خپل زانه نصیب کړي صلی الله علیه